Odă copilăriei Autor Constantin Grecu Unedoara România Furtuna gândului bate Aprigă, fără milă și încetare În ale frunții cute adânci și late Dezlănțuind a viselor chemare Cu ale lor sclipiri stelare Amintirile copilăriei trec adențat Pulsează în ele viața ca o boare O, Doamne, cât a fost de minunat! Copilăria frumoasă copilărie, cu jocurile ei cuminți, cu ani plini de gingășie, ocrotiți de noștri părinți, cu ani ei de școală cu clinche de clopoțel, eternă și solitară, clipă transformată în cel. Visam la o viață frumoasă, lucram la temelia ei, dar a zburat ca o pasăre măiastră și a rămas doar amintirea ei.